Guds frid, jag heter Gert Johansson och denna morgon i Närradion skulle jag vilja tala om detta med att vara redo. Att vara redo inför Jesu tillkommelse. Vi väntar ju Jesus att han ska komma och hämta det sina och vi förstår att han kommer snart. Vi kan läsa det i Guds ord, se jag kommer snart säger Jesus. Och jag har hört att det finns då kristna som menar att det här ordet snart kan betyda hastigt eller plötsligt. Och det kan det kanske göra. Men för den skull så behöver du och jag som kristna alltid vara redo och vänta Jesus. Vara redo för den dagen att vi har allt klart med honom. Det står i Uppenbarelseboken 22 kapitel. Från tionde versen. Eller vi kan ta ifrån sjätte versen. Och han sa det till mig, dessa ord är vissa och sanna. Denna som sa det, det var ängeln som visade Johannes ett och annat där. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som tar vara på det profetians ord som står i denna bok. Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det följde jag ner för, hans, för, för att tillbedja inför hans ängens fötter. Han som visade mig detta. Men han sa det till mig. Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas. Och deras som tar vara på denna boks ord. Gud ska du tillbeda. Och han sa till mig. Göm icke under något insegel det profetians ord som står i denna bok, ty tiden är nära. Må den som är orättfärdig fortfarande att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig, så och den som är rättfärdig han fortfarande att öva sin rättfärdighet och den som är helig att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla var och en eftersom hans gärningar är upp. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Ja, saliga är de som två sina kläder, för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Vi kan stanna där. Det är saligt att vara redo, att ha tvåt sina kläder i Jesu blod, och vara redo för att möta honom. Han kan komma snart. Och det må vara hur det vill med ordet snart. Det står här att tiden är nära. Och, och vi behöver ju alltid vara redo. För vi vet inte när just stunden för mig kommer. Vi vet ju inte det. Var och en av oss. Vi har ingen garanti för morgondagen. Och vi kanske ska stå inför Gud vilken dag som helst. Det kan ske bil och lyckor. Vad som helst kan ske. Men vi behöver inte frukta om vi har en rätt relation till Jesus. Och du och jag får ha detta saliga hopp att vänta honom på skyarna. I Matteus 24 så ska vi se. Där står det så här från 37. Eller vi kan så, vi kan ta... Från 35 versen, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås, säger Jesus. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himlen, ingen utom fadern alena, tyst så som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden före floden, de åt och drack, män tog sig hustrur och hustrur gavs åt män. Ända till den dag då Noah gick in i arken och de visste av intet förrän floden kom och tog dem alla sammans bort. Så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Då ska två män vara tillsammans ute på marken, en ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Och två kvinnor ska mala på samma kvarn, en ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Vaken för den skull, ty ni vet icke vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni väl att om husbonen visste under vilken tjuven skulle komma så vakade han och tillstade icke att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, ty i en stund och ni inte väntade skall människosonen komma. <hör> Vi har ett saligt hopp, det är inte någon tjuv som... Som kommer och hämtar oss Men han kommer så som en tjuv Alltså så, så plötsligt och oväntat Och kanske När det är mörkt Och svårt att hålla sig vaken Men du och jag kan vara redo för honom Och vi behöver vara det genom Tro och bön Genom att vi älskar honom Och att vi lever i I denna Nära relation till honom från första Johannesbrevs första, femte kapitel och första vers. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar honom som födde, han älskar och den som är född av honom. Därför, när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Till där i består kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, för till allt som är fött av Gud, det övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Och i fjortonde versen, detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi beder om något efter hans vilja, så hör han oss. Ja, vi kan titta i kapitel 4 från sextonde versen. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har oss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 Räddhåga finns inte i kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan I räddhågan ligger tanke på straff och den som räddes är inte fullkomna i kärleken Det är ju det vi behöver ha, tro och kärlek Och kärleken till, till Jesus gör ju att vi är glada inför denna, denna, eh, detta Att han ska komma och hämta oss Tänk att det faktiskt är så Jakobs brevs, ska vi se, femte kapitlet, sjunde vers. Mm. Där står det, Jakobs brevs, femte kapitlet och sjunde vers. Så bida nu tåligt mina bröder in till Herrens tillkommelse. Ni ser hur åkermannen väntar på jorden styrbara frukt och tåligt bidar efter den. Till dess att den har fått höstregn och våren. jag bida också ni tåligt och styrk era hjärtan till Herrens tillkommelse är nära. Vi har denna fantastiska detta fantastiska hopp och då behöver vi ha denna nära relation till Jesus. Och då är det många som tänker: Men hur ska jag kunna ha det? Jag hör aldrig Gud säga någonting till mig. Hur ska jag veta att jag har denna relation till honom? Hur ska jag vara säker på detta? Jo, du kan leva i bön, och i bönen och ordet och du kan vara förvissad om att du är i hans blod. Om du har kommit till honom med allt och aldrig försökt att dölja någonting. Nu ska jag läsa ett kapitel ur en bok. Där det handlar om en man som ville höra Gud tala. Och han var inte särskilt van vid att... Har denna relation till Gud. Men han förväntade sig att Gud skulle tala. Och jag ska läsa ett kapitel rakt upp och ner ifrån denna bok. Och där, den som skriver det här heter Rolf Wiström. Och jag vet att i Närradion har jag läst böcker av Rolf Wiström. Och här är det då innan han var gift och innan han hade familj och allting. Så försökte han söka sig fram till Gud. Då står det så här. <coughs> en dag hittade jag en liten bok i min brevlåda. En vän hade skickat den med en hälsning. Det är människor som beskrivs i den boken sysslade inte som jag med kristen filosofi från 1700-talet. De levde i vår tid och de hörde Gud tala på det språk vi talar. Då jag hade läst boken förstod jag varför mitt Gudsbegrepp var dimmigt och varför min tro var kraftlöst. Min kontakt med Gud var ensidig. Jag bad till honom ibland men jag lyssnade inte på vad han kunde ha att säga mig. Det var inte så underligt att jag hade tvivlat på Gud när jag aldrig hade hört honom tala. Nu gick det upp för mig att jag aldrig på allvar hade räknat med att Gud kunde tala till oss, moderna människor, åtminstone inte till mig. Fast den denna sanning var gammal som Bibeln själv verkade den revolutionerande ny på mig. Profeterna hörde Gud tala. Guds ord kom till dem, står det. De förkunnade för sin samtida budskap de hade fått från Gud och de skrev ner det för eftervärlden. Jesu apostlar gick på andens maning till människor, städer och länder. Profeterna och apostlarna var människor med samma natur som vi. Då måste vi också ha samma möjligheter som det att höra Gud tala och bli ledda av hans ande. Äntligen, för första gången i mitt liv begrep jag vad saken gällde. Det var inte fråga om att filosofera, diskutera eller bygga en tro på känslor. Det var fråga om att lyssna till Gud och göra hans vilja. Då jag satte mig ner för att försöka höra Gud tala hade jag en känsla av att göra ett andligt experiment vars konsekvenser jag inte kunde överblicka. Det var lika spännande som att stå framför en instrumenttavla med många kontakter och knappar. Om jag tryckte på den rätta skulle lamporna börja lysa och elementen skulle bli varma och maskinerna skulle börja gå. Kristendomens oförklarliga krafter skulle strömma genom ledningarna. Döda dogmer skulle få liv och den levande trons gnista skulle slå över till mitt hjärta och sätta det i brand. Jag bad andäktigt, tala Gud, jag lyssnar. Det kom ingen gnista. Det blev inte ljus. Jag hörde absolut ingenting. Antingen var det fel på mina öron eller också var det fel på ledningen. Jag satt stilla en stund till och väntade på att något skulle hända. Men ingenting hände. Jag var varken profet eller apostel. Vad var jag egentligen? En människa som sökte Gud, en människa jag aldrig blev klok på. En människa sökt av Gud, en Gud jag aldrig fick se. Gud, varför talar du inte till mig som du talar till andra? Varför gömmer du dig när vi människor så gärna vill se dig? Jag är en sanningssökare och blir aldrig annat. Det där hade jag sagt förr. När sa jag det? Till vem sa jag det? Ja visst, nu minns jag. Det var en sorglig historia. Jag trodde den var glömd och gömd. Varför ska den dyka upp just nu när jag gör verkligt allvarliga försök att höra Gud tala? Jag kunde inte binda mig. Hon var alldeles för ung och jag hade bara börjat studierna. Jag anade inte att hon skulle ta det så allvarligt. Det var ju bara en liten oskyldig flirt på en fest. Varför skulle hon springa hem till sin fostermor och tala om det? Som om det var en förlovning. Och jag, och min dåre, drogs in i leken tills jag blev tvungen att säga ifrån. Visst skrev hon rörande brev med tårfläckar på men jag svarade inte på dem. För att få ett slut på det gick jag hem till familjen och jag fick bara träffa fostermamman. Det var då jag sa detta om sanningssökaren. Den gamla kvinnan var upprörd och rösten darrade och en lock av hennes hår lossnade från knuten och föll ner i nacken. Jag struntar i din filosofi, sa hon. Jag tänker på min stackars flicka. Varje detalj i denna bild som jag trodde var djupt begravd i glömskans mörker framtid är klart. Jag såg mig själv som jag verkligen var. Jag såg mig som andra hade sett mig. Jag såg mig så som Gud såg mig. Sanningssökaren mötte sanningen, den absoluta ovedersägliga sanningen, som en blixtrande, skarp operationskniv skar den genom det hölja av undanflykter, ursäkter och förmildrande omständigheter som den mänskliga naturen hade låtit växa fram för att skydda och dölja de känsliga inälvorna och de ömtåliga livsnerverna. Nu låg de där blottade. Egoismen, njutningslustan, självupptagenheten, den dolda mekanismen som driver människan till alla dessa gärningar som trasslar till livet och gör det meningslöst och ont. Jag konfronterades med mitt eget jag och domaren frågade, känner du igen den mannen? Och jag svarade, den mannen är jag. Jag satt där dömd efter eviga, orubbliga lagar. Dom, men var rättvis, jag var skyldig. De gärningar jag hade gjort kunde inte göras ogjorda. De ord jag hade sagt kunde inte bli osagda. Mitt liv kunde jag inte leva om igen på ett annat och bättre sätt. Men en sak kunde jag göra. Och det var inte bara något jag kunde göra, jag måste göra det. Jag måste gå till den gamla fostermodern. Jag måste stå framför henne och säga jag har burit mig illa mot dig och din fosterdotter. Då jag svängde in på gatan som ledde till det gamla huset där familjen bodde hade jag en underlig känsla av att gå på en ny väg. Jag gjorde något som jag innerst inne hade vetat var rätt men jag hade inte velat göra det för. Det var för rödmjukande och jag var rädd för att mista min prestige om jag erkände att jag hade betett mig fult. Att jag nu gick denna väg som ingen skulle ha kunnat tvinga mig att gå gjorde min upplevelse av Gud till en påtaglig verklighet. Då Gud... Som svar på min bön talade till mig, ryckte han mig ut ur känslornas och de teologiska frågornas värld och visade mig konkret vad jag skulle göra för att mitt liv skulle bli rätt. Jag gick upp för trappan och stannade framför dörren. Hjärtat klappade så hårt att jag kände det ända upp i halsgropen. Jag blev alldeles torr i munnen. Det var en gammaldags lägenhet. Vid dörren hängde en brun tofs fastgjord i ett snöre. När man drog i den pinglade en bjällra in i tamburen. Den lät som en liten kosjälla. Jag lyfte handen för att dra i toffsen men handen sjönk ner igen. Jag tog ett steg tillbaka. Ett ögonblick fick jag lust att rusa ner för trappan och genom porten och ut på gatan och blanda mig med människoströmmen där men jag blev stående. Jag såg på den bruna toffsen och den stängda dörren. Jag fick välja mellan att göra Guds vilja och min egen vilja. Gud ställde mig inte inför ett val i teorin. Det var ett praktiskt val. Jag drog i tofsen. Klockan där inne ringde som den brukade med sin egendomliga klang. Efter en stund öppnade dörren. Den gamla kvinnans vita huvud blev synligt i dörröppningen. Hon kände inte igen mig med detsamma där jag stod i halvmörkret utanför. Jag tog ett steg fram i ljuset. Då hon såg vem det var gjorde hon en rörelse som om hon ville stänga dörren. Jag vill bara be om förlåtelse, sa jag. Jag bar mig ju så illa åt. Hon såg på mig utan att säga ett ord. Vi hade inte ens kommit oss för att hälsa. Hon drog ett djupt andetag och bad mig komma in. Återsatt jag i samma stol jag hade suttit i när jag sa det där om sanningssökaren och att jag inte kunde binda mig. Hon satt i flygeln där hon brukade sitta. Jag såg på den vackra tavlan på väggen. Den föreställde en väg som försvann långt borta i landskapet. Det var en konstälskande, musikälskande gammal dam. Vi hade haft många intressanta samtal och vi hade tyckt om varandra. Hon såg mycket äldre ut än sist och det gjorde mig ont. «Jag kan nästan inte tro att det är sant att du sitter här», så hon äntligen. «Säg mig vad som har hänt. Har du mött Gud?» Vi hade aldrig nämnt Gud för. Det grep mig att hon såg att jag hade mött Gud– jag sa att det var Gud som hade talat till mig om den orätt jag hade gjort och att Gud hade visat mig vägen jag måste gå, vägen in i den värld som var hans. Medan jag talade uppfylldes jag av med sån glädje att jag hade svårt för att hålla tårarna tillbaka. En tung börda föll av mitt hjärta. Jag upplevde att jag hade kommit igenom den trånga porten in i ett nytt rum där det var så lätt att andas som uppe på högfjället. Då började den gamla berätta: Jag var så glad och min fosterdotter fick sällskap med dig. Allt såg så roligt och trevligt ut till att börja med, men det var något i din natur som gjorde mig rädd. Din egen vilja var så stark. Du böjde dig aldrig. Vi förstod när du började dra dig tillbaka. Vi hoppades att det bara var en nyck, men när du reste bort och inte svarade på flickans brev, hon hade ju inga hemligheter för mig. Då upplevde vi en fruktansvärd tid. Vi hade litat på dig, inte minst jag. Jag blev så bitter. Det värsta var att jag blev bitter på Gud. När du till slut rev sönder alla banden blev Gud borta för mig. Jag förlorade tron. Nu förstår du kanske vad det betyder för mig att höra dig säga det du säger och att se dig sitta där böjd under Guds vilja. Jag hade aldrig trott att det skulle ske. Nu ser jag Gud igen och jag känner hur min tro kommer tillbaka. Då Gud talade till mig och ledde mig tillbaka till dessa människor som jag hade förbrutit mig mot tänkte jag inte på vilken verkan detta skulle ha på den. Nu fick jag ett klart bevis på vad det betyder för andra att man själv gör Guds vilja. Att jag hade sårat människor med min egoism hade jag vetat förut. Till slut berättade den gamla att hennes fosterdotter hade tagit det lättare än hon hade vågat tro. Det var en bitter upplevelse för henne att bli så besviken, men inte lång tid därefter hade hon träffat en annan. De var lyckligt gifta och hade ett förtjusande barn. Vi var glada att hon inte fick dig, för du var nog inte den rätte, slutade hon skrattande. Jag var inte minst glad när jag fick höra detta. Då jag stod nere på trottoaren mindes jag hur jag hade dragit hatten ner i pannan och slagit upp rockkragen varje gång jag var tvungen att gå förbi detta hus. Inte därför att jag plågades av ett särskilt ont samvete utan därför att det kändes så obehagligt att bli igenkänd av någon som kanske stod i fönstret. Nu vände jag mig om och såg upp. En gamla fostermodern stod i fönstret och vinkade. Jag hörde ännu hennes avskedsord då hon bad mig så hjärtligt komma igen och hälsa på någon gång så hon fick veta hur det gick med mig. Det var så vackert att se henne stå mellan de vita gardinerna där uppe. Jag tog av mig hatten och vinkade tillbaka. Den gamla nickade och log. Då kom tårarna. Jag kände hur de rann för kinderna och jag lät den bara rinna. Det gjorde ingenting om människor såg på mig. Jag skyndade mig hem till min lilla kammare. Där böjde jag mina knän och började tacka Gud. Jag behövde inte leta efter orden. Mitt hjärta var så fullt av glädje att orden bara strömmade fram. Barnet i mig smälte fullständigt samman med den vuxna. Jag upplevde den syntes av känsla och förstånd, tro och förnuft som jag hade längtat efter så länge. Jag hade inte bara kommit tillbaka till min barndomsgud då jag hörde Gud tala till mig på det sätt jag just hade upplevt vad det ett språk som den vuxna människan förstod. Då jag gjorde Guds vilja upptäckte jag att det var nyckeln till en levande tro. Jag förstod att jag på den vägen skulle få uppleva hur mina olösliga teologiska problem blev lösta. Jag fick ett helt nytt perspektiv på kristendomen. Jag stod vid början av en ny väg. Efter det första steget måste det komma nya. Vilka visste jag inte än, men jag var övertygad om att Gud ville visa mig dem i tur och ordning. Ja, det var ett kapitel ur boken Kontakt med Gud av Rolf Wiström. Han talar här om hur Gud för honom talade en gång. Och så kan det vara för en människa som vill höra Gud tala. Som vill ha en relation med Gud. Att man kanske måste först göra upp någonting där det har, där det har liksom låst sig i förhållande till Gud. Gud är väldigt eh, noga med att allt ska vara rent. <hör> och att vi kanske behöver gå och be människor om förlåtelse. Vi kanske behöver göra upp med saker och ting kanske behöver lämna saker och ting som Gud inte behagar. Vi behöver ha den rena och sanna relationen till honom. Att han kan visa oss steg för steg vad vi, hur vi ska gå och vad vi ska göra. Och jag önskar dig som lyssnar till det här enkla radioprogrammet att få denna relation till Gud så att du är redo när han kommer. Att allt är uppklarat och... Och, rent, och att inte det finns någon hake i vägen. Må Gud väl signa var och en som den här morgonen har lyssnat. Och jag önskar att vi var och en kan vara redo när Jesus kommer. För han kommer snart. Och den dagen är inte långt borta. Vi ser ju utvecklingen i tiden. Och vi ser hur det eskalerar onskan Men också då att människor står upp, gör sig redo. Och jag önskar så mycket att alla som lyssnar måtte göra det. Må Gud väl välsigna dig återigen och så hörs vi igen om ytterligare en vecka.